Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hur får man kroppen att hålla hela vägen? För allt ska ju bara funka, eller hur? Vi på Scandia erbjuder en förebyggande hälsoförsäkring som en del av vår tjänstepension. Ifall du känner dig stressad eller har ont någonstans, Läs mer på skandia.se-hälsa. Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Då det här avsnittet släpps så är vi mitt i alla helgona helgen 2024. Jag bor granne med en kyrkogård och alla ljusen vid gravarna ger lite extra perspektiv den här tiden av året. Sen jag startade podden har både min far och flera gamla vänner till mig gått bort. Nästa vecka ska jag till Värmland på begravning för min farbrors hustru som blev hela 94 år. Begravningar för så gamla människor är sorgliga men också vackra. Någon gång måste livet ta slut, det vet vi ju. När den som begravs är ung däremot, när det borde fått vara 30 eller kanske till och med 60 år kvar av livet, då är det bara hjärtskärande. Nästan alla mina avsnitt handlar om död. Om människor som dödas av någon annan och som alltså inte hade behövt dö alla redan. Är det rätt eller fel att göra underhållning av det? På den frågan svarar människor olika. Jag tycker själv inte det behöver vara fel, inte om man försöker göra det med respekt. Vi behöver överlag tala mer om döden i dagens samhälle. Och med tanke på vilken stor nisch True Crime-poddar har blivit så finns helt klart intresset. Under den här tiden på året, med ljus på gravarna och röda löv på gräsmattorna, så är det extra fint att gå en sväng på våra kyrkogårdar. Gärna på de gamla delarna. Att läsa namnen och fundera på vilka dessa människor var. Ibland står yrkestitlarna inristade i stenen. Ibland namnet på gården där de döda bodde. Det kan vara unga människor som vilar i graven. Ibland barn och föräldrar tillsammans. Jag tycker att det finns få saker som är så rofyllt som att vandra på en kyrkogård i alla helgorna tid. Testa själv om du inte redan gjort det. Dagens avsnitt är gjort efter tips från Susanne Hurtig. Jag ska berätta för er om syskonmordet på ledsbacken. Den 3 augusti 1836 föddes en liten flicka på torpet Ledsbacken i Djurssocken, någon mil söder om Vårgårda. Den lilla fick namnet Kristina Andersdotter och hon kom att bli sina föräldrars sista barn. Sedan tidigare fanns fyra barn i hemmet, Katarina 16, Anders Petter 15, Johanna 12 och Karl 9 år gammal. Kristina var alltså något av en sladdis. Möjligen hade det fötts fler syskon åren innan hon kom till världen. Barn som i så fall inte överlevt den första farliga spädbarnstiden. För att vara liten under 1800-talets första hälft var bokstavligt talat livsfarligt. Orsakerna till att små barn dog var många. Dragiga bostäder. Svält, vitaminbrist, epidemisjukdomar och ibland också bristade tillsyn därför att föräldrarna arbetade. Vid tiden då Kristina och hennes syskon föddes dog ungefär 17 procent av alla barn under det första levnadsåret. Men den lilla flickan på ledsbacken hade många som såg till henne. Och trots att familjen var fattig och torpet hon föddes i var dragit, så överlevde hon. Karl, den bror som var nio år äldre än Kristina och närmst henne i ålder, hade ett fysiskt särdrag. Han var mycket liten till växten. Och det tog inte många år innan föräldrarna förstod att även den yngsta dottern hade samma utmärkande kortväxthet. I texterna som jag har funnit om Karl och Kristina så beskrivs de som dvärgar, krymplingar eller att de hade ett lyte. Vad kortväxtheten berodde på är oklart. Sannolikt rörde det sig om någon form av det vi idag kallar skelettdysplasi. Med tiden tog kroppen stryk och för att kunna ta sig fram använde sig syskonen av käppar. Men vilket handikapp man än hade på 1800-talet så var man tvungen att kunna försörja sig. Det är oklart om Karl och Kristina gick i skolan- Torpet de bodde i låg avlägset till, men de fick lära sig att arbeta. Fadern var en händigkar och han lärde Kalle att svarva. Den lilla gossen blev skicklig och om någon drog den tunga svarven åt honom så kunde han skapa det mesta som beställaren önskade. Dessutom lärde han sig att arbeta i läder och kunde både laga skor och sadlar. Kristina och sin sida blev duktiga på att spinna och inte heller på hennes arbetsförmåga märktes det av att hon var så mycket mindre än de andra i familjen. Men även om de båda kortväxta syskonen i ledsbackens torp var arbetsamma och inte låg någon till last så stack de ut i mängden på grund av sina utseenden. Karl blev runt 120 cm lång och Kristina ska ha varit ännu kortare än sin bror. Folket i bygden kallade dem för ledsbacka barnen, även då de passerat både 20- och 40-årssträcket. Och när de andra syskonen flyttade hemifrån så blev Karl och Kristina kvar i föräldrahemmet. Ingen av dem kom att gifta sig. Då Kristina var 36 år gammal dog morden. Fadern hade gått bort ett tiotal år tidigare. Nu var det bara hon och storebror Karl kvar hemma. Och det kunde ha blivit bra. Bättre att ha varandra än att leva ensam. Syskon som aldrig gifte sig utan istället levde ihop i föräldrahemmet tills de dog var inte ovanligt. Men Kristina och Karl var så oerhört olika som människor. Kalle gjorde inte mycket väsen av sig. Han var blyg och förkynt. En tillbakadragen man som var nöjd med det lilla. Han bytte några ord med de som kom och ville ha hans hantverkstjänster. Han gick över till granngårdarna och pratade lite då och då. Mer behövde han inte. Kristina däremot var påflugen och burdus. Hon lade sig i sånt som hon inte hade att göra med. Kunde vara både elak och hänsynslös. För henne tycktes livet i torpet trångt. Ändå stannade hon kvar hos sin bror långt bort från folkvimmel och stadspuls. Nya upplevelser blev det aldrig och kanske växte en bitterhet fram under åren som gjorde att Kristina ibland betedde sig illa mot folk. Oavsett vad syskonens hemmade tillväxt berodde på så förkortade åkomman inte livslängden hos varken Kalle eller Kristina. De blev gamla ihop där i barndomshemmet. 1800-tal blev till 1900-tal och åldern tog ut sin rätt. Kalle närmade sig 80-årssträcket och blev allt mer trött och orkeslös. Han arbetade fortfarande en del men händerna ville inte skapa lika självklart som förr. Kroppen verkte och tröttheten gjorde att han behövde vila flera gånger om dagen. Kristina blev allt mer irriterad på sin bror. Hon orkade ju fortfarande. Varför kunde inte han då försöka rycka upp sig? Visst fattig understöd fick de, med ålderns rätt, men de behövde varenda litet öre de kunde arbeta ihop. Troligen hade Kristina haft hårda nypor hela livet, men ju mer overksam hennes bror blev, desto mer aggressiv blev hon. Nyp och knuffar blev till slag med vedklabbar. Kristina tyckte att Kalle ständigt gnällde och beklagade sig över verk och krämpor. Han kunde gå över till grangårdarna och skvallra om att Kristina var ond mot honom, men arbeta, det orkade han inte. Maken till onyttig människa fick man leta efter. Så kom då november månad 1908. Kalle hade hunnit fylla 81 och Kristina var 72 år gammal. Vintern var på ingång och för att hålla stugan varm krävdes det att elden hölls igång dygnet runt. Kalle låg mest i sängen. Kristina tyckte att han kunde hålla sig där om han ändå inte gjorde någon nytta. Ibland steg han upp och irrade på nätterna. Han skulle ut och pissa och då hände det att han föll och slog sig. Kristina blev allt mer irriterad på sin besvärlige bror. Hon gav honom allt mindre matransoner eftersom han ju ändå mest låg ner. Hon behövde maten bättre, hon som jobbade. Kalle beklagade sig. Kristina slog honom för att han skulle hålla mun. Då smet han över till granngården och berättade hur illa han hade det hemma. Kristina förstod vad han höll på med och slog honom ännu mer. Folk i socknen insåg att det inte fungerade längre hos syskonen Andersson det förekom diskussioner i bygden om huruvida kristina behövde hjälp med att ta hand om sin orkeslöse bror någon borde kanske ta upp det med kommunalrådsordföranden men så långt kom man aldrig morgonen den 14 november 1908 kom den lilla grannkvinnan pulsandes genom snön och knackade på dörren hos en av granngårdarna hon kom för att berätta att hennes bror Karl avlidit under natten. Han hade i vanlig ordning varit uppe och rumsterat under natten och då ramlat så illa att han slagit huvudet i spisen och avlidit. Förfärat följde flera av personerna från gården närmst ledbacken med Kristina tillbaka till det rangliga torpet där syskonen Andersson bott i hela sitt liv. På golvet vid köksbisen såg de Kalle ligga, stilla på golvet. Hans huvud var täckt av blod och runt det hade en röd pöl bildats. Att inte längre fanns något liv kvar i den lille mannen var uppenbart för dem alla. Kristina ojade sig över sin brors död men berättade att han varit sjuk och ur de senaste dagarna. Det var förmodligen därför han ramlat så illa den här natten när han tagit sig upp i kökssoffan. Men grannarna kände både Kalle och Kristina sen länge. De visste väl hur elak och våldsam Kristina kunde vara mot sin bror. De sista åren hade Kalle ofta berättat hur eländigt han hade det hemma. Systern hade slagit honom med tillhyggen och han hade faktiskt fasat för sitt liv. Någon gång hade Kalle till och med sagt att om han en dag låg död så skulle de misstänka just Kristina. Och det var vad de församlade i köket gjorde just nu. Det var svårt att tro på att Kristinas jämrande över den döda var äkta. Alla visste hur trött hon varit på sin åldersdigne bror. Alla visste hur hon behandlat honom. Och så fick en av dem församlade i köket syn på den blodiga och böjda eldgaffeln på järnspisen. Då var det dags att kalla på ordningsmakten. Länsman kom och med honom provinsialläkaren. Det behövdes ingen lång brottsplatsundersökning för att kunna fastställa att skadan i Kalles huvud liknade formen av den blodiga eldgaffeln på spisen. Grannarnas misstankar mot Kristina bidrog naturligtvis också till att öka på länsmans misstankar mot henne. Han beslutade sig för att ta med den ålderstigna kvinnan på förhör redan samma dag. Hon var så liten till växten att en av männen fick lyfta upp henne i den hästdragna vagnen. Hon verkade märkligt nöjd med att sitta där uppe. Som om alltihopa var ett äventyr och inte en tragisk händelse där hennes egen bror faktiskt var död. Så då manade hon på då hon kom i tretta i vagnen. Nu var hon redo att åka. Kalles kropp fördes till abduktion och Kristina hamnade efter de första förhören på länsfängelset i Vänersborg. Nu började hennes till en början så goda humör att svikta. Allt var så stort och ovanligt. Hon hade fått åka tåg. Hon som aldrig ens sett ett tåg tidigare. Det var ju spännande men samtidigt så mycket folk. Och höga ljud, smällar och tjutande. Överallt stirrade människor på henne. Både för att hon var så liten till växten och för att hon var misstänkt för mord. Bara det ena var märkvärdigt nog men båda. Det väckte naturligtvis uppståndelse. Och sen förstod folk inte vad hon sa. Kristinas dialekt var så grov att hon bokstavligen talat hade mycket svårt att göra sig förstådd. Det retade upp henne något väldigt. Dessutom hade hon de senaste åren börjat höra dåligt vilket försvårade kommunikationen ytterligare. Det tog ingen längre stund innan Kristina ville hem igen. Hem till lugnet på ledspacken. Men det alternativet fanns inte längre. Kristina skulle ransaka så snart den rättsmedicinska undersökningen av Karls kropp var klar och rätten hunnit samla sig. Den fjärde december var det dags. Kristina fick ett rättegångsbiträde, länsnotarien Nils Broberg. Broberg var ingalunda en försvarsadvokat men han skulle hjälpa och vägleda Kristina under domstolsförhandlingarna. Det behövdes sannoliken för Kristina var som en främmande fågel i denna miljö. På grund av ålder och lyte fick hon lov att sitta ner. De anklagade brukade annars stå upp under förhören. Därefter kom utmaningen att förstå vad den ibland gråtmilda, ibland arga kvinnan sa. Hovrättsnotarie Mörner, som var ordförande, hade svårt att förstå de långa dialektala harangerna hon slängde ur sig. Och Kristina var lika frustrerad hon. Kan inte tala så folk kan begripa att, fräste hon mot Mörner, då han ställde frågor till henne. Det slutade med att en lokal förmåga fick ställa upp som tolk dem emellan. Kristina höll till en början fast vid sin historia om att Kalle blivit sjuk- i fyra dagar hade han varit riktigt dålig och den aktuella natten hade han rest sig upp ur sängen och ramlat så illa att han slog ihjäl sig. Mörner frågade om hon hade någon hjälp med sin bror då han var dålig. Men Kristina svarade att hon hade frågat om hjälp men ingen hade kommit till hennes undsättning. Hon hade sannoliken behövt hjälp med att hålla brodern kvar i sängen för han gick titt som tätt upp och rumsterade. Då hände det ibland att han ramlade och slog sig. Men grannarna som vittnade sa det indignerat att Kristina visst erbjudits hjälp, men att hon tackat nej. Hon hade sagt att det bästa var om hon fick ta hand om Kalle själv. Det hade känts så där för de närboende att låta henne ta hand om den sjuklige, vänlige Kalle som så uppenbart var rädd för sin syster. Han hade sagt att han måste bort ifrån ledsbacken. Han hade förstått att det fanns en risk att systern hans faktiskt skulle döda honom annars. Grannarnas kommentarer retade upp Kristina som tjötat. Det ljuger, det ljuger allihopa. Det vill ha mig halshuggen. Och det skiter Lajaki. Det ska snart vara gjort. Läkaren som obruserat Kalles kropp vittnade. Han kunde berätta om ett mycket grovt våld mot huvudet där ett föremål, sannolikt eldgaffen, träffat Karl på den vänstra sidan och orsakat järnblödning. Även ett revben var brutet. Kristina medgav att hon slagit brodern med ett vetra ibland, men att det aldrig varit så illa menat. Hon grät och for ut mot folk om annat, Men hon erkände inte mordet. Trots att det för de flesta framstod som osannolikt att Karl skulle kunna dött på något annat sätt än genomslag med eldgaffen. Och den enda som varit med honom i stugan den aktuella natten, det var Kristina. Andra vittnen berättar om Kristinas vidskeplighet. Visst förekom ofta en hel del skrock på landsbygden. Men med Kristina var det mer än normalt. Hon var verkligen rädd för det övernaturliga och följde slaviskt de ritualer som hon trodde skulle hjälpa. Ett exempel var då hon hittade svampar som vuxit inne i laggården. Då kallade hon dem för trollmän och påstod att de var ditförda av någon som ville familjen illa. Hon skrapade ihop det så kallade trollsmöret och bar med sig det till en korsväg där hon gjorde upp en eld och brände det. Den första person som sedan kom gående på vägen förbi henne anklagade hon därefter att ha planterat trollmännen i hennes lardgård. En annan sak som Kristina fått för sig var att varje gång det pep i grytorna när hon lagade mat så dog någon. Då hon fick dödsbud brukade hon svara Det kunde jag väl tro. Men ingen i bygden ville gå så långt som att säga att Kristina varit tokig. Nej, och så hade man aldrig sett på honom. Ändå var det uppenbart att rätten hade sina tvivel om den saken. Ransakningarna fortsatte. Nu klev en betrodd man, en tidigare kommunalrådsordförande, upp i vittnesbåset. Även han menade att Kristina måste anses vara tillräcklig, Men hon var känd för sitt svåra humör. Argesint och elak var orden han använde. Och så tillade han att syskonen Andersson inte levat med sin tid. De hade blivit kvar i det gångna århundradet vad det gällde det mesta. Syskonen hade varit ganska isolerade på ledsbacken och inte alltid framstått så som vanligt folk. Då ransakningsdagarna var slut grät Kristina och bad dem att få åka hem istället för tillbaka till Vänesborg. Men den tiden då hon fick bestämma över sitt liv var förbi. Till sist togs beslut om att Kristinas mentala status måste undersökas vidare innan dom. Hon transporterades därför till hospitalet på Hissingen där hon övervakades under flera veckor. Därefter kunde jäsenhäradsrätt äntligen komma med sin dom. Enligt medicinalstyrelsens utlåtande var hon ej tillräknelig vid brottens begående. Kristina Andersdotter frikändes således i juli 1909. Men samtidigt var hon en fara för andra och borde inte släppas ut för att leva som tidigare. Domstolshandlingarna skickades därför till kunglig befallningshavare med en förfrågan om att de händer tar den häktade. För allmänhetens säkerhet. Svaret blev att Kristina skulle interneras på hospital, vilket också skedde. I kyrkböckerna hemma i djursocken plitade prästen ner ordet kriminaldåre efter Kristinas namn. Men Kristina blev gammal, hela 86 år. Hon hade drygt 14 år kvar att leva efter sin broders död och alla de åren behövde hon inte sitta inlåst. Innan hon gick bort fick hon återse sitt barndomshem på Ledsbacken och hon borde där de sista åren av sitt liv. Kanske såg hon nu det lilla torpet med nya, blidare ögon efter att faktiskt ha fått vara på besök i den stora lockande världen några år. När du för hallon får du just nu dubbelsurf för alltid- Dubbelt så många likes kan bli vänner för livet Vi kallar det Halloneffekten Känn den du med Med ett billigt mobilabonnemang Få dubbel surf för alltid Eller så länge du har kvar ditt abonnemang Hos Hallon Vi är skillnaden Mellan att acceptera Och att kräva mera Vi är en halv miljon Som tillsammans kämpar för samma sak Vi är kommunal Tillsammans är vi starkare. Bli medlem på kommunal.se. Tips. Fondsparande behöver inte vara så krångligt. Med Nordnet One får du det enda sparandet du behöver. Enkelt, bekvämt och utan hög avgift. Börja månadsspara idag. Välkommen till Nordnet. PS. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Ta del av fondernas informationsbroschyr och faktablad innan du investerar. Ja, det var ett ovanligt fall på många sätt. Inte minst gärningspersonen sticker ut statistiskt sett. Att en kvinna begår ett grovt våldsbrott är ovanligt. Jag hittade statistik från 2016 om antal lagföringar för män respektive kvinnor i Sverige. När det kom till mord lagfördes 11 kvinnor och 156 män. Om man istället kika på brottet grov misshandel var siffrorna 40 för kvinnor och 597 för män. Jag tror inte skillnaden var anmärkningsvärt annorlunda år 1908. Kvinnor utför färre grova brott och använder sällan våld på det brutala sätt som Kristina gjorde då hon slog ihjäl sin bror med en eldgaffel. Men hon var inte bara kvinna utan dessutom till åren kommen. Kristina hade nått åldern 72 år, vilket i början på förra seklet var gammalt. Att en gammal kvinna begår ett så grovt våldsbrott är ännu ovanligare än att en ung kvinna gör det. Ytterligare en ovanlig aspekt av fallet var att Kristina var funktionsnedsatt. Hon var kortväxt och hade svårt att gå utan kryckor. Jag hittade vid en snabb sökning ingen statistik alls om hur vanligt det är att funktionshindrade personer begår våldsbrott. Kanske finns det ingen sån. Däremot finns det flera sidor om funktionsnedsatta som brottsoffer. Och det är ju jättebra för om kroppen inte är med en till hundra procent så är det lättare för en annan människa att få övertag. Inte minst gäller det personer med stora kroppsliga nedsättningar där till exempel försummelse kan ge allvarliga skador. Men jag tänker att alla kvinnor, fysiskt funktionsnedsatta eller ej, borde ha samma statistiska sannolikhet för att vilja begå brott. Sen kan ju såklart kroppen hindra en från att kunna begå brottet. Att till exempel sitta i rullstol kan ju vara ett hinder för att begå ett våldsbrott eller att vara synskadad. Men som sagt, viljan att begå ett brott kan ju inte skilja sig för att kroppen är funktionsnedsatt. Den borde ju vara detsamma för kvinnor procentuellt. Däremot tror jag att vi har svårare att tänka oss att en funktionsnedsatt person ska vara kriminell. Det går liksom inte ihop. Offer ja, förövare nej. Det finns en skörhet som vi inte tänker går ihop med ondska. Och det är både ett farligt tankefel ur brottssynpunkt och ett förminskande av funktionsnedsatta personer, tänker jag. Men där stod alltså grannarna och länsman med en gammal, funktionsnedsatt kvinna som med största sannolikhet hade slagit ihjäl sin bror. Ingen ifrågasatte. Alla var omgående övertygade om att det var Kristina som gjort det. Kalle hade varit orolig att just något sånt skulle hända och han hade berättat det för grannarna. Kristina var känd i hela bygden för att vara gruvligt elak och ondsint. I många fall hade dessa tre egenskaper, kvinna, gammal och funktionsnedsatt, skyddat en kvinnlig mördare. Man hade sagt en kvinna är hon verkligen kapabel till något så brutalt och hon som är så gammal, en vän, liten stickande mormors gestalt. Inte kan hon vara så grym och hon är ju så liten och halt när hon skulle aldrig orka slå någon så hårt. Men kanske var dessa egenskaper i just Kristinas fall tvärtom. Kanske var det dessa tre delar som gjorde henne till en nästan mytisk varelse. En häxa eller trollpacka. En pytteliten böjd gammal gumma som slängde eder och svordomar omkring sig. Som stod i vägkorsningar och eldade trollsmör och kött på de förbipasserade. Att hon skulle ha gäll sin timide gamle bror Kalle, det var kanske inte så svårt att tro på. Jag tänker absolut att Kristina var skyldig. Med tanke på hur Kalles skador såg ut och att den blodiga eldgaffel fanns i huset så har jag svårt att se att han skulle kunna ha ramlat så illa att han dog. Och någon annan gärningsman pratade aldrig Kristina om. Jag tror tyvärr att Kalle hade haft ett helvete hemma en lång tid innan han dog. Med en bitter och isint lilla syster som slog om han inte gjorde som hon sa. Det lät i mina källor som att våldet accelererade då Kalle blev äldre och mer overksam. När jag läste om Kalles sista år så tänkte jag på min egen pappas demens. Jag fick tankar om att Kalle kanske också började bli dement. Att han var uppe och rumsterade på nätterna och inte höll sig i sin säng tänker jag är ganska klassiskt för en person som börjar gå in i glömska och förvirring. Jag tolkar ordet rumstera som att han grejade runt och gjorde saker utan något rimligt syfte. Att han flyttade på saker, gick upp och kollade till något och så vidare. Om det var så så kan jag förstå Kristinas vanmakt. Inte menar jag att man får skada den människa som håller på att bli sjuk men det är tålamodsprövande och fruktansvärt ledsamt att se en människa man känt i en evighet liksom fejda ut och försvinna framför ögonen på en och samtidigt så irriterande att personen i fråga inte kan komma ihåg eller klara av de banalaste saker ilska frustration och sorg går hand i hand och det är alltid människan som bor med den demente som märker det först, långt innan omgivningen gör det. Om man då, som Kristina, har en historik av att slå när man blir arg, stressad eller bara lite frustrerad, ja, då blir det inte mindre av den varan om motparten börjar bli dement. Men det är bara en tanke från min sida att det kanske var så ställt med Kalle. Däremot kan det ha varit så att Kristina hade en intellektuell funktionsnedsättning. Eller så var hon bara inte vid sina fulla bruk just vid mordtillfället. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka källorna. Hon kunde inte sändas till straffarbete eller fängelse, men hon kunde heller inte släppas ut eftersom hon ansågs vara en fara för allmänheten. I några år fick hon därför interneras på hospital innan hon återigen fick flytta tillbaka till ledsbacken. Någonting måste ju hur som helst ha varit fel inom Kristina eftersom hon var så arg som alla beskrev det. Hon var elak och lömsk. Ingen hade något gott att säga om denna kvinna. Varför blev hon sån? Var hon bitter över den lott livet givit henne? Med en kropp som fick främlingar att vända sig om och som tvingade henne att redan i unga år använda kryckor. Drömde hon i ungdomen om en friare som skulle komma, att hon som de andra systrarna och flickorna i bygden skulle få bli gift och få barn och ett eget litet torp att rå om. Men istället blev hon kvar i föräldrahemmet med sin storebror som så likt tycktes ha accepterat sin lika orättvisa livslott. Kanske var det hela anledningen till hennes hemska beteende. Eller så hade hon, till exempel Borderline, emotionell instabil personlighetsstörning med stora svårigheter att reglera sina känslor. Eller var hon kanske bara rädd, orolig för alla övernaturliga faror som lurade i och utanför huset och som hon endast med hjälp av sina vidskepliga metoder kunde mota bort. Vi får aldrig veta. Men jag tror inte att någon människa blir så elak och ondsint. Utan orsak. För att riktigt trycka på hur elak denna lilla kvinna var så hade ett riktigt praktvittne kallats in. Tidningarna var noga med att redogöra för att han var före detta kommunalordförande. Hans namn stod inte utskrivet i de gamla tidningarna jag såg, men titeln kanske talade för sig själv. Detta vittne kunde berätta att Kristina i allmänhet betraktades som tillräcknlig, men mycket argsint och elak. Mot brodern hade hon varit hård. De andra vittnarnas ord nämndes som vittnesuppgifter men före detta kommunalordförandes titel tycks tidningsgribenterna ha velat ha med. Jag tänker att den här typen av statusmarkeringar görs inte längre då tidningarna rapporterar. Visst kan till exempel en lärare benämnas som just lärare om frågorna handlar om skola. Men så tolkar jag inte det i detta fallet. Före detta kommunalordförandens titel hade tyngd, men det var inte egenskap av den tjänsten han var där och vittnade. Samtidigt betyder ju inte det att vittnen idag inte tas på olika stort allvar i rätten. Jurister är också människor och nämnde männen är inte ens juridiskt skolade. Det gör alla fördomar. Det finns en anledning till att kriminella byter klädstil inför domstolsförhandlingar. Allt för att se så snälla och välartade ut som möjligt. Men i Kristinas fall så tror jag inte att det spelar någon roll om det även var en kommunalordförande som kallade henne elak och arisint. Den bilden gav ju precis alla. Och den var säkert sann. Kanske lugnade hon ner sig efter brodens död och sina år på institution ute i stora vida världen. Förhoppningsvis så mådde hon bättre under sina sista år som tillbringades tillbaka i barndomshemmet på Ledsbacken. Om inte annat, så för grannarnas skull. Och mig hittar ni på Instagram som historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnavlaoutlook.com Merch finns att köpa på netshirt.se under fliken Föreningskläder Musiken är skriven av Chris Kilick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Herregud, borstar du dina tänder eller försöker du borsta bort alla dina synder? Många tror att ju hårdare du borstar, desto renare blir tänderna. Men med Philips Sonicare eltandborste får du bort plack 20 gånger mer effektivt än med en vanlig tandborste. Upptäck skillnaden med en lättare borstning. Philips Sonicare.